Késő este lett, mire Wyatt beállt az autóval az imperiál elé. Rázós útja volt. Az utcai világítást kikapcsolták, Wyatt arra tippelt, hogy az erőmű személyzete elmenekült, és a rövid út alatt háromszor állította meg a rendőrség. Néha puskalövéseket lövéseket lehetett hallani. Alkalmanként kisebb tűzharcok ropogása visszhangzott végig a szűk utcákon. A rendőrök és a katonák idegesek voltak. Minden gyanús mozgásra lövéssel válaszoltak és mindezek fölött hallani lehetett a szinte folyamatos ágyudörgést, amit a hegyek felől láramló hűvösebb levegő ijesztően közelivé varázsolt. Wyatt saját gondolataival viaskodva szállt ki az autóból. Nem tudta, örüljön-e neki vagy nem, ha Juliet az imperiálban találja. Ha a lánya támaszpontra ment, akkor már nem sok lehetősége maradt, de ha még a szállodában van, akkor talán tehetnek valamit. Képszárat, Wyatt véleménye szerint nem volt biztonságos. Ugyanakkor az sem lett volna egy életbiztosítás, ha a két harcoló fél közé kerülnek. Jó van-e javasolni, tűnődött, egy egyszerű megérzése alapozva azt tanácsolni bárkinek, különösen julie hogy ne menjen a támaszpontra. Felpillantott a szálloda sötét épületére, és vállat volt. Hamarosan kiderül, mi lesz a legjobb. A bejárat felé indult, amikor eszébe jutott valami. Visszament az autóhoz, felnyitotta a motorháztetőt és eltávolította a gyújtás elosztót. Így legalább a helyén fogja találni az autót, amikor szüksége lesz rá. Az imperiál haljában sötét volt. Az amerikai bárból azonban halvány fényszűrődött ki. A bár felé vette az irányt, de pár lépés után megtorpant, mert széknyikorgást hallott a háta mögött. Ki az? kérdezte riadtam. Halk, kaparászó hang hallatszott, aztán egy árnyék suhant át az egyik ablakon. Egy pillanattal később ajtó csapódott, és utána csendzett. Vaiett várt néhány másodpercig, majd folytatta az útját. Valaki kikiáltotta a bárból. Ki van odakint? Wyatt. Amint belépett a szomszédos helyiségbe, Juli omlott a karjába. Ó, Dév, csak hogy itt vagy. Azért jöttél, hogy a támaszpontra minket? Nem, a támaszpontról jövök, de autóval vagyok. Ha jól tudom, valakinek értetek kellett volna jönnie. Jött is, de nem voltunk itt. Vagy csak most vette észre, hogy egy kisebb csoport közepén állnak. Davson volt ott, Pape Gajkoz a Maraca klubból, és még egy középkorú nő, akit nem ismert. Hátrébb a bárpult mögött a mixer a pénztárgép kűrítésével volt elfoglalva. Én itt voltam, mondta sértődött hangon a nő. A szobámban aludtam, de senki nem ébresztett fel. – Azt hiszem, még nem ismered Mrs. Farmington-t, szólalt meg Júli. Wyatt biccentett. Tehát magára hagyták Mrs. Farmington. – Nem egészen, rázta meg a fejét Júli. Miután Mr. Dobson és én visszajöttünk, s megállapítottuk, hogy lemaradtunk, megcsőrent a telefon. A támaszpontról telefonált valaki, ellenőrizni akarta, van-e még valaki, akit el kellene szállítani. Megígérte, hogy értünk fog küldeni egy teherautót, aztán megszakadt a vonal. Sir emberei elvághatták a várost és a támaszpontot összekötő vezetékeket. vélte Oda vajjett. elég feszült a helyzet. A katonák minden gyanús mozgásra tüzet nyitnak. Mikor volt ez? Két órával ezelőtt. Vayetnek ez nem tetszett, de nem fűzött hozzá megjegyzést. Semmi értelme nem lett volna megijeszteni a többieket. Ehelyett papegájkoszra mosolygott. Hello, Eugene, Nem tudtam, hogy kedveled az imperiát! A sárgás arcbőrű görög savanyú képet vágott. Azt mondták, ide kell jönnöm, ha pontra akarok jutni. Ne aggódjon, az a teherautó nem sokára itt lesz, Blöffel a És kiutunk innen? Vayet felé nyújtott egy poharat. – Gondolom, jól fog esni egy kis ital. – De még mennyire? – fogadta el Wyatt. – Nehéz napon volt. Dawson hirtelen hátrafordult. Hey, – Hé, maga, mit gondol, hova megy? Előre lendült és elkapta a bárból kisúrani próbáló apró férfi gallérját. A mixer kétségbe esetten vervődött, Dawson mancsával szemben azonban nem volt sok esélye. Az amerikai visszacipelte a bárpult mögé a férfi. – Nocsak! A pénzt is magunkkal akartuk vinni. Ereszel, mondta fáradtan Wyatt, semmi közünk hozzá. A teljes személyzet el fog menni. Egyikük épp akkor osont el, amikor bejöttem. vállat vont és eleresztette a mixert, aki azonnal felvette a nyúlcipőt. Semmi gond, dörmögte Darbson. Úgyis utálom anyagyokos mixereket. Mrs. Farmington hidegen hagyta a téma. Nos, most, hogy Mr. Wyatt itt van az autóval, indulhatunk a bázisről. Wyatt lebigyeztette az ajkát. Nem vagyok biztos benne, hogy bölcs dolog lenne azt tenni. Sir katonai katonái csőre töltött fegyverekkel őrzik az utcákat. Először lőnek, és csak utána kérdeznek. Amilyen forró a helyzet odakint, akár még falhoz is állíthatnak minket. Dawson a kezébe nyomott egy újabb pohárítal. A pokolba, De hát amerikaiak vagyunk nem vagyunk Sir Rear ellenségei. Ezzel mi és Brooks parancsnok tisztában is vagyunk, de nem itt Sir Rear. Ő meg van győződve róla, hogy az amerikaiak látják el fegyverekkel a lázadókat, és Brooks csak azért zárkózott el a támaszponttól, hogy elterelje magáról a gyanút, és egy alkalmas időpontban hátba támadhassa a kormánycsapatokat. Ivott egy kortyot, és a szeme majd kiúrott a helyéről. Daphson nem spórolta vízkivel. Amint újra levegőt tudott venni, folytatta. Valószínűnek tartom, hogy katonáival szoros gyűrűt vont a támaszpont köré. Ezért nem jutott át a teherautó. Senki nem szólt. Végül Mrs. Farmington bizonytalanul megjegyezte. Én jól ismerem Brooks parancsnokot. Nem fog itt hagyni minket. Még akkor se a kommandót kell értük küldenie. Brooks parancsnoknak most sokkal komolyabb problémákkal kell szembenéznie, hogy sem ideje jutna néhány St. Pierre-ben amerikaival törődni, mondta meggyőződéssel vajett. A támaszpont biztonsága az első. – Miből gondolja, hogy a támaszpont nem biztonságos? kapcsolt azonnal Daphson. – Nem félből vagy, Sir Rear, miatt. – Van itt valaki? hallatszott az előtérből. Ez Mr. Custon? kapta föl a fejét Júli. Néhány másodperccel később Kaston bebicegett a bárba. Az akója hát a ketté volt hasítva, az arca piszkos volt, jobb füle és óra közt vérző vágás égtelenkedett. Hogy az ördög vinné el a fejemet, panaszkodott az újságíró. Nem vittem magammal elég szalagot a magnumhoz, és most vissza kellett jönnöm. Végignézett a körülötte állókon. Azt hittem már mindannyian a támaszponton vannak. Megszakadt velük a telefonos mondta Bajet, és elmagyarázta, mi történt. Most már semmi esélyünk, adta tudtuk Rakaston. Akkor már kordont mondta a támaszpont köré. Mindennyiukat ismertem, kivéve Mrs. warmington és szemében szárdonikus csillogással figyelte dafson Ó, igen, Mr. Dawson, ez magának most kapóra jön. Jó kis anyag egy újabb könyvhöz, nem? Hogy nem, jó kis anyag, be a Daphson minden lelkesedés nélkül. Jó lesz. egy pohár erős ital, jegyezte meg Callstone. Wyattra emelte a tekintetét. Az az autó odakint az öné. Egy rendőr nagyon nézegette, amikor bejöttem. Nem kell aggódni miatta, nyugtatta meg Wyatt. Merre járt? A munkámat végeztem. A városban elszabadult a pokol. Ó, oh, köszönöm mondta hálásan, amikor papagájkoz felé nyújtott egy italt. Felét egyetlen kortyintással megittam, aztán folytatta: Ismeri ezt a szigetet, tegyük föl, hogy ön egy lázadó, aki nagy tételő fegyverszállítmányt vár. A fegyvereket egy hajó, egy nagy hajó hozza. Eldugott néptelen helyre lenne szüksége, ugyebár, hogy feltűnés nélkül partra hordhassa a rakományt. Lehetőleg úgy, hogy könnyen tovább szállíthassa a hegyekbe. A szigetnek melyik részét választaná? Vájett gondolkodóba esett. Az északi part mellett döntenék, az biztos. Odafent elég vad a vidék. A Campo de las Perlas, vagy a környéke, például tökéletesen megfelelne. Hangszórót nyert, derült valamivel jobb kedvre Köszönöm. Az elmúlt hónapban legalább egy hajó kötött ott ki, fegyverekkel megrakodva. Szőriőrkém elhárítása nem szerzett tudomást róla, vagy az is lehet, hogy későn érkeztek a helyszínre. Elég az hozzá, hogy a szállítmány célba ért. Oh, – Ó, oh, és favel él. – Megpaskolta a zsebeit. – Nincs valakinek egy cigarettája? – Julie megkínálta. – Hogyan sebesült meg? Custom megtapogatta az arcát, és meglepetten konstatálta, hogy az ujjai véresek lettek. Be akartam jutni Surrierhez, de mondanom sem kell, nem jutottam tovább az őrségnél. Egy pecsétgyűrű gyűrű, vagy egy bokser okozhatta. Én bent voltam Surriernél, mondta csöndesen Wyatt. Egek! Kiáltott fel Custon. Miért nem szólt? Akad egy pár kérdés, amit szívesen feltennék neki. Wyatt örömtelenül felnevetett. Na, nem az a fajta ember, aki engedi, hogy kérdéseket tegyenek fel neki. Ő egy mániákos. Attól tartok félvől támadása, a maradék éppeszét is elvette. Mit keresett nála? Figyelmeztetni akartam a hurikára, ami várhatóan két nap múlva fogja elérni Szám Fernándeszt. Kidobott minket, és a forgószelet is kitiltotta a szigetekről egy elnöki rendelettel. Jézusom! tekintettek tekintettel Mint ha nem lenne így is épp elég bajunk. Komolyan mondja? Igen. Mrs. Fermington megrászkodott. A bázisra kellene mennünk, a bázison kellene lennünk, hajtogatta ingerülte. Ott biztonságban lennénk. Vajet a nőre pillantott, majd Costonhoz hajolt. Szeretnék váltani magával néhány szót, négy szem közt. Kaszton a meteorológus komoly arcára nézett, aztán megitt az italát. Fel kell mennem a szobámba a szalagokért, kísérjen el! Nyögdécsével felállt a székéből, és az ajtó felé indult. Egy perc, és itt vagyok, szölt Júlinak Wyatt, és követte az újságírót a halba. Kaston elővette egy zseblámpát, ennek fényénél mászták meg az első emeletre vezető lépcsőket. Aggódom, mondta szűk szabon A forgószél miatt? Igen. Wyatt néhány tőmódatban felvázolta a helyzetet, elhallgatva kétségeit. Felelősséget érzek mindannyiunkért. Gondolom, Julie nem fog pánikba esni. Mrs. Warmington azonban idős és idegesnek látszik. Szerintem az az a fajta, aki könnyen mások fejére nő, ha hagyják. Vélekedett Kausztom. Az a házi sárkány típus. Aztán ott van Eumenidész, akit nem ismerek igazán jól, de nem merném rábízni bízni magam. Daphson persze más eset. Kaszton zseblámpájának fénye körbe szaladt a falán. Tényleg? Azt tanácsolom, ne bízzon túlságosan dászomban. Ha bízom benne, ha nem, szontjolódott elváját, mindenképpen nyakig benne vagyok a pálcban. Biztonságos helyre kell terelnem a társaságot, és ez azt jelenti, hogy el kell hagynunk a várost. Egy náciék nyikordult meg Kaszton test csúlya alatt. Gondoljuk csak át még egyszer a dolgot. Azt mondja, a hurikán fog végig a szigeten. Mikor? Két nap múlva, plusz-minusz fél nap. És ha jön, akkor a támaszpontot szét fogja rombolni. Ez nagyon valószínű. Akár csak Szent Piert? Úgy van. Ebből arra következtettem, hogy a hegyvidék felé akarja terelni az odalent lévőket. Ezzel tárt karra rohan a másik veszély felé. Gondolom tudja ezt. Nem kell feltétlenül felmennünk a hegyekbe, rázta meg a fejét fajett. Egy 30 méterrel magasabb pontot kell találnunk egy domborzati elem északi felében. Ilyen helyen nem nehéz találni Szent Pierre mellett. A negritó völgyben például. Arra én nem mennék, mondta határozottan Carlston. Fával a negritón fog lejönni. Az ágyuk hangjából ítérve már a völgy felső bejáratánál van. Honnan tudja, hogy azok félből ágyúi? Szörriérnek is van tüzérsége. Kaszztonc sértődötten a mennyezetre emelte a tekintetét. De nem hasból beszélek. Utána néztem ennek is. Szörriért felkészületlenül ért a támadás. Két órával ezelőtt a tüzérsége nagyobbik része még a város északi határánál vesztegelt. Elakadta jármi oszlop. Ha félvöl siet, az egész mandát elkaphatja Hagasa csak, nem kiméli őket. Az a szállítmány, amiről beszélt tekintélyes lehet, jegyezte meg vált. Talán. Én mégis arra tippelek, hogy mindent egy lapra tett fel. Ha nem sikerül áttörnie és elfoglalni a szent akkor elveszíti eddig megszerzett előnyét. Ha pedig elfoglalja a várost, akkor az egész hadserégét elveszíti, világított rá o oh, te jó ég, erre nem is gondoltam. Kasztum gondolkodóba esett. Vajon. Ő tud a hurikáról? Nem hiszem, rázta meg a fejét Vajatt. Nézzek, Custon, csak vesztegetjük az időt. Biztonságos helyre kell vinnem ezeket az embereket. Segítene? Maga többet tud arról, ami odakint folyik, mint bárki más? Persze, hogy segítek, öregem, de ne felejtse a saját munkámat is végeznem kell. Mindenben igazat fogok adni magának a többiek előtt, és mellettük leszek, amik biztonságos helyre nem érnek. De utána már robogok is ellátni a feladatomat. A kiadóm soha nem bocsátaná meg, ha nem lennék a megfelelő helyen a megfelelő időben. Kuncogni kezdett. Hi, persze már az is egy eredmény lenne, ha Big Jim Dawsonból ki tudnék préselni egy jó interjút. Visszamentek a bárba. Hölgyeim és uraim, szót hangosan kalsztom. Mr. Wyattnek fontos mondani valója van. Kérem, jöjjenek közelebb. Hol van Dawson? Az előbb még itt volt, felette Julie. kimehetett mehetett valahová? Ne aggódjanak miatta, legyintett kastom. Majd én felvilágosítom mindenről. Már alig várom, hogy megtehessem. Rendben, Mr. Wyatt, elő a mondókájával. Leültett székre, és neki fogod belefűzni a magnó szalagot a miniatűr készülékbe, amit a zsebéből vett ki. Wyattnek már kezdette legelenni a történet folyamatos ismételgetéséből. Ezúttal meg se próbálta megindokolni a félelmeit, hanem egyenesen a többiek nyakába zúdította. Szavait halálos csend fogadta. A görög arca kifejezést talán maradt. Ő valószínűleg nem értette, miről van szó. Julie sápat volt, de összepréselt ajka bizonyította, elszánta magát. Mrs. Warmington falfehér arcán két vörös folt jelent meg. Ez nevetséges robbant ki. – Egy amerikai bázis nem pusztíthat el csak úgy egy forgószél. Követelem, hogy azonnal vigyen oda. – Követelőzhet, ameddig akar, válaszolt a nyers hangombáját. – Akkor se fogok képszárát közelébe menni. Julie felé fordult. – Ki kell jutnunk szent Pierreből fel egy magas domborulatra, ami nem lesz könnyű feladat. Még szerencse, hogy itt az autó, amibe valahogy özkülődünk mindannyian. Nem ártana élelmet, vizet és kötszereket is magunkkal vinni. Ételt találunk a konyhában. Ásvány és szódavíznek lennie kell itt a bárban. Mrs. Fermington levegőért kapkodott. Milyen messze van ide az a támaszpont? kérdezte a haragtól a fejjel. Huszonnégy kilométerre, felelte Kasztum. Csak meg kell kerülni a tengeröblött, és át kell verekednie magát egy hadsereget. Szánakozóan megrázta a fejét. Az ön helyében én nem próbálnám meg Mrs. Fervington. Nem értem, mi ütött itt mindenkibe, rikácsolt Mrs. Farmington. Ezek a benszülöttek úgyse merészelnének bántani minket. A kormánynak van így is épp elég baja, nem fog még az Egyesült Államokkal is újat húzni. Én azt mondom, induljunk a támaszpontra, mielőtt még a lázadók idejénének a hegyekből. Pape Gajkos, aki a hátam mögött állt, megragadta a vállát. Én mög azt mondom, fogja be a száját. A szurítása gyengéd volt, a hangja viszont nem tűrt ellentmondást. Maga egy A tekintetét Vajetre irányította. Folytassa. Ott tartottam, hogy fel kell pakolni az autót étellel meg vízzel, aztán valahogyan ki kellene jutni a városból. Mondta fáradtan Vajet. Mennyi időre kell számítanuk? kérdezte gyakorlatiasan Julie. Legalább négy napra, de lehet belőle egy hét is. Ha Mabel végigvonul a szigeten, itt kőkövön nem marad. Mielőtt elindulnánk együnk, javasolta Júli. Én minden esetre éhes vagyok. Megnézem, mit lehet találni a konyhában. Jó lesz, ha szendvicseket készítek? Igen, ha sokat csinálsz belőlük, mosolyodott el Wyatt. Mrs. Vermington felállt. Nos, szerintem maguk kivétel nélkül, mint bolondok. De mivel egyedül mégsem maradhatok, én is kénytelen leszek magukkal törtöni. Jöjjön, gyermekem, készítsük el azokat a szendvicseket! Fogott egy gyertját, és Julival a nyomában a szálloda számukra eddig rejtett részébe robogott. Váját az újságíróra nézett, aki közben végzett a magnószalag befűzésével, és most elrakni készült a készüléket. – A kérdés az, honnan szerezzünk fegyvert? Szükségünk lehet rá? – Édes fiam! – csóválta meg a fejét kasztom. Már így is épp elég fegyver van odakit. Ha szörjőr emberei megállítanak minket, és fegyvert találnak nálunk, akkor mindannyiunkat a helyszínen nagyulőnek. Jártam már néhány veszélyes helyen, de sem viseltem fegyvert. Ennek köszönhetem, hogy még életben vagyok. Igaza van, bólintott lassan vajött. A bárpult mellett áldogáló görögre nézett. Van magánál fegyver, Eumenides? Papagájkos intett a fejével. Megtartom. Akkor nem jöhet velünk, jelentette ki határozottan Vayett. A görög az akkójába nyúlt és előhúzta a fegyverét, egy rövid csővű revolvert. Úgy gondolja, maga itt a főnök, Dave? kérdezte mosolyogva, és Vayettre irányította a fegyvercsövét. Igen, úgy gondolom, felelte tántoríthatatlanul Vayett. Maguknak fogalmuk sincs, mekkora pusztítást végezhet egy orkám. Azt se tudják, hova a legbiztonságosabb elbújni, és hogyan kell megtalálni ezt a helyet. Én tudom, mert én vagyok a szakértő. Ezt tesz engem főnökké. A gyors döntést hozott. Óvatosan a bárpultra tette a pisztolyát, majd elhátrált tőle. Wyatt megkönnyebbülten sóhajtott. Kaston felnevetett. Jól vizsgázott, vajat. Most már tényleg maga a főnök. Csak vigyázzon, nehogy Mrs. Verminton a fejére nőjön. Pillanatokkal később Julie bukkant elő a sötétből egy szendvicsekkel megrakott tányért egyensúlyozva a tenyerén. Kezdhetnek enni? Hamarosan jön a többi is. Kisé elfintorodott. Ezzel a nővel még sok bajunk lesz. Wyatt felnyögött. – Miért? Mit csinált már megint? – A kolleratikus típus, tudjátok, az a fajta, aki szeret parancsokat osztogatni. Ide-oda ugráltatott a konyhába, mi alatt ő maga még a kis súlyát sem mozdította. Tekintse őt levegőnek, tanácsolta Kastum. Ha látja, hogy nincs kinek parancsolgassam, hamarosan fel fogja adni. Azt fogom tenni, ígérte Julie és eltűnt a bárból. Nézzünk utána a víznek, mondta Vaiett. A bárpult felé indult, de Kastum leintette. Várjon, hallgassa csak. Az utca felől tompa és hallatszott. Valaki el akarja indítani az autóját. Ki nézek? Wyatt kirohant a halból, átperdült a forgóajtón, és az autóhoz szaladt. A kormány mögött ülő sötét figura ismét megpróbálta elindítani az autót, de az indító tehetetlenül vinyogott. Wyatt belesett az ablakon, és döbbenten állapította meg, hogy Dawson akarja elkötni a járművet. Feltépte az ajtót. – Mi az Isten nyilát csinál? Dawson riadtan felnézett. – Ó, magaz, mondta megkönnyebbültem. – Már azt hittem a másik fickó. Ki? Egy rendőr, el akarta indítani az autót, de hamar feladta és elment. Gondoltam, megnézem, mi van az autóval. Elvére szükségünk lesz rá. Nekem se akar indulni. Jobb lesz, ha visszajön velem a szállodába. Számítottam rá, hogy mást is érdekelni fog az autóm, ezért zsebre vágtam a gyújtás elosztót. Férált, hagyta kiszállni Davszont. Okos fiú maga, vágyed, dörmögte az amerikai. Mint mondta, szükségünk lesz az autóra, szólt csendesen Wyatt. A Daphson mögötti utca észre pillantott és megdervedt. A rendőrünk visszatért, de ezúttal nincs egyedül, suttogta. Akkor jobb lenne, ha mi előbb bepucolnánk a szállodába, sápadt el Dawson. Maradjon, ahol van, és tartsa a száját, ajánlotta Wyatt. Ha eltűnünk innen, azt hihetik, vaj van a fejünkön, és akkor követni fognak minket. Mi pedig nem szeretnénk a többieket belekeverni semmibe. Davson tiltakozni akart, aztán meggondolta magát. Wyatt a négy rendőr felé fordult, és figyelte, hogy közelednek. Nem úgy néztek ki, mint akik sietnek, amint Wyatt eltűnődött egy rökke pillanatra. A rendőrök félkörbe vonták őket, és egyikük megkérdezte. – Lang, mit csinálnak itt? – Azt hittem, egy tolvaj el akarja lopni az autómat. A rendőr Darbsonra mutatott a hüvelyk ujjával. Ez az ember? Váját nem vetintette a fejével. – Nem, valaki más, ő a barátom. – Hol lakik? – A szállodában. – Gazdag ember! – jegyezte meg a rendőr. – És a barátja? – Ő is. Davszon megrángatta váját kabát ujját. – Mi a fenét akarnak? – Mit kérdezett a barátja? – mondta össze a szemöldökét a rendőr. – Nem érti a nyelvüket, – magyarázta Vajat. – Azt akarta tudni, mit mondott nekem a biztos úr. A rendőr elnevette magát. – Akkor mindketten ugyanazt kérdeztük. Hirtelen elkomolyodott. – Nem ajánlatos ilyenkor az utcát tartózkodni, Blank. Jobban tenni, ha a fényüző szállodai szobájában maradna. A rendőrök rövid időre hátat fordítottak nekik, és vaját végre levegőt mert venni. De aztán az egyik rendőr mormogott valamit a többieknek, és visszafordult. – Hová valók? – kérdezte Wyatt-től. Az itteniek angolnak mondanak, de granadai vagyok. A barátom amerikai. – Egy amerikai. – a rendőr a földre köpött. – Maga viszont angol. Ismer egy Manning nevű angolt? Wyatt megrázta a fejét. – Nem. A név ismerősen csengett, mindazonáltal nem tudta hova tenni. – És egy bizonyos Ez ezúttal bekattam. Azt hiszem, hallottam róluk. Nem az északi parton élnek? Találkozott valaha velük? Soha életemben nem láttam őket, felelte őszintén Wyatt. Egy másik rendőr közelem lépett, és újával vaját remutatott. Ez az ember az amerikaiaknak dolgozik, kepszerátom. Nos, angol, az előbb azt állította a szállodában lakik. Miért hazudott? Nem hazudtam, tétakozott vajet. Ma este költöztem be az imperiálba, ugyanis nem tudtam visszajutni a támaszpontra. A rendőr nem úgy nézett ki, mint akit sikerült meggyőzni. – Még mindig azt mondja, nem ismeri Fullert és meninget? Nem ismerem őket, felelte türelmesen vajjott. – Sajnálom, nem, de meg kell matoznom magát, jelentette ki váratlanul a rendőr. Intett a társainak, akik közelebb léptek. Hey! – Hé! kiáltott rémülten Duffson. – Mit akarnak ezek az idióták? – Maradjon vesztek! – sziszekte Vaját. Meg akarnak motozni bennünket. Hagyja, hogy tegyék, minél hamarabb túl vagyunk rajta, annál jobb. Néhány órán belül már másodszor kellett végig szenvednie ezt a megalázó eljárást, amely ezúttal még alaposabb volt, mint előző alkalommal. A palota őrség fegyvert kelesett náluk, a rendőröket viszont minden érdekelte. Vaját összes zsebét Tartalmuk a rangidős rendőr kezébe vándorolt. A férfi érdeklődve nézte át Vajet tárcáját. – Valóban képszárraton dolgozik, – állapította meg. – Amerikai útlevele van. Milyen katonai munkát végezött? – Semmiet, felelte Vajet. – Civil kutató vagyok, akit a brit kormány küldött ide. Az időjárással foglalkozom. A rendőr elmosolyodott. – Vagy amerikai kém? – Na badarság. A barátja amerikai. Őt is át kell kutatnunk. Dawson hűen önmagához képtelen volt tartani a száját. Vegyétek le rólam a mocskos kezeteket, rohadt boxos képűek! Kiabálta. Szóval is semmit nem jelentettek a rendőrök számára. Az, hogy a, a milyen hangnemben mondta, szükségtelenné tett minden nyelvi ismeretet. Egy szempillantásra később Dawson egy szolgálati pisztoly öblösszövével nézhetett szemet. – Maga hátkozott bolond! – dörrent Ha jót akar, akkor fogja be a száját és hagyja, hogy átkutassák. Ha nem találnak semmit, úgyis tovább állnak. – Ez vélhetően igaz is lett volna, ha az egyik rendőr diadalitas felkiáltással elő nem húz egy automata pisztolyt a Darfson zakója rejtett pisztolytáskából. A, Ah-ah! Oh -oh, mik meg nem történnek? – csóválta meg a fejét gúnyosan a rendőrök vezetője. Felfegyverzett amerikaiakhozának Saint Pierre utcáin. Velünk jönnek, mindketten? Nos, nézze, próbálkozott vajat, de gyorsan fel is adta, amikor bal egy pisztolcső nyomódott. Keserű arccal engedte, hogy a rendőrök maguk előtt az utca felé szítsák. Híga nézett tekintettel a Dalsonra. Mi a fenéért kellett fegyvert viselnie? Most aztán megismerhetjük Szörnyer börtöneinek a vendégszeretetét. Custon előbújt az árnyékból, vetett egy utolsó pillantást az utca vége felé távolodó csoportra, aztán megfordult és visszasietett a szállodába. Mrs. Warmington és Julie vele egy pillanatban léptek be a bárba. Még több szendvicset és egy kanna gőzölgő kávét hozva, Papagáj köz pedig szorgalmasan szódavizes palackokat pakolt a bárkult tetejére. Vajettet és Dawson elvitték a rendőrök, jelentette be Custon. Darssonnál fegyver volt. Ez nem tetszett a rendőröknek. Tekintett a görögre siklott, aki lesütötte a szemét. Júli hangos csattanással a bárpultra ejtette a kávéskannát. Hová vitték őket? Nem tudom, felelte Karszton. Talán a helyi börtönbe. Nem tudja, merre van az eu A place de la Liberation Noiron, mondta a görög, és meginkadta a fejét. Onnan aztán nem fogjuk kihozni őket. Majd meglátjuk. Minden esetre meg kell próbálnunk. Az autó gyújtás elosztója vájátnél van, már pedig annélkül az autó fabatkát sem ér. Vannak más autók is, érezte meg hűvös hangom Mrs. Warmington. Valóban? Nézett rá ironikusan Calston. Van magának autója, Euminidész? Volt, de a katonák mindet elvitték. Most nem az autóról van szó, mondta ingerülten Julie hanem arról, hogy dévet és Dávszont kiszabadítsuk a rendőrök karmai közül. – Azt is meg fogjuk tenni, de előbb kelíteni kell egy autót. Kaston megvakarta az állát. – Messze vannak ide a dokkok, átkozott túl messze. Eumenedész értetlen képet vágott. – Autóra van szükségünk, nem bárkára. – Mire? – kérdezte elképedve Kaston. – Ja, bárkára. – Nem, én csak a brit konzult akarom. Aki ott lakik, talán az általa képviselt állam és a sajtó együttes tekintéje elég lesz ahhoz, hogy kihozzuk vajattékat a Egy Egymagában két hogy sokra mennék. Tekintetével sajnálkozva végigsimogatta a szendvicses tálcát. Gondolom, minél hamarabb indulok, annál hamarabb kihozhatjuk vajattet és Dávszont. Egy kávét azért megihat, biztatta Julie. Én addig csomagolok néhány szendvicset. – Hálás köszönetem! – fogadta el a, a csészét. – Van ennek az épületnek pincéje? – Nem, nincsen pince – válaszolt medidész. Kár! – Köszönöm, körbepásztázta a helységet. – Jobb lenne, ha minél hamarabb elhagynánk a bárt. Az e fajta csetepaték mindig nagy kavarodást okoznak, és az első dolog, ami a fosztogatókat vonzani fogja, az az ital. Javaslom, hogy költözzenek föl a legfelső emeletre, és ha lehetséges, barikádozzák el a lépcsőt. Tamáskodva végigmérte a görögöt. Bízom benne, hogy vigyázni fog a hölgyekre a távollétemben. Széles mosoly jelent meg Eumenidész arcán. Mindenről gondoskodni fogok. Kaszt, ebben nem volt annyira biztos, de nem volt mit tennie. Be kellett térni az ígérettel. Felhörpintette a maradék kávéját, zakúja zsebébe szűjesztette a szalvétába csomagolt szendvicseket, és az előtér felé indult. Jövök, amilyen gyorsan csak tudok. Remélhetőleg vagyettel. Mr. Dawson, se felejtse szólt utána Mrs. Vermington. Megpróbálom. Kérem, ne hagyják el a szállodát, már így is épp eléggé szindarabolódott a társaság. Ráztónak van autója, jutott eszébe emmendy Láttam. Különleges jelzés van rajta. Csettintett az ujjával, bosszankodva a hiányos angol tudása miatt. Diplomata rendszám, sietett a segítségére kalsztam. Így igaz! Az még jól jöhet. Oké, remélem két órán belül itt leszek. Fel a fejjel. Kiment a bárból, és átvágott a halom, de nem lépett ki rögtön az utcára. Óvatosan kinézett az üvegajtón, és amikor látta, hogy nincs veszély, kimerészkedett. A falak mentén az árnyék usott. Egy idő után a karórája foszforeszkáró számra pillantott, és meglepetten konstatálta, hogy még tíz óra sincs. Azt hitte, már jóval későbbre jár az idő. Egy kis szerencsével már évfélre visszatérhet az imperiába. Eleinte elég gyorsan haladt, kísértetként suhanva át a kihalt utcákon, de amint a dokkok közelébe ért, kénytelen volt megállapítani, hogy hadi ő vezetbe hatolt be. Katonai teherautók robogtak át vakító fényszórokkal a sötét utcákon, a távolról pedig masírozó katonák lépteinek csattogása hallatszott. Kastan behúzódott egy kapuajba, elővette egy összehajtogatott térképet, és elemlámpája gondosan leárnyékolt fényénél szemügyre vette. Nem lesz könnyű bejutni a Ravstonhoz? A konzulházának a közelében volt található a San Juan erőd, amit Sir Rior fegyvertárnak használt. Ezért koncentrálódott idejny katona. A negrító völgybe kivonultatott egységeket innen látták előszerrel, ez magyarázta szünet nélküli teherautó forgalmat. Nem volt más választása, útvonalat kellett változtatnia, ami plusz egy órát jelentett. Még egyszer megnézte a térképet, aztán zsebre vágta, és elindult az utca másik oldala felé. Ebben a pillanatban némült el a távoli ágyudörgés, és a városra halálos csend borult. Kaston halkabra fogta lépteit, és kilesett az utca sarok mögül. Tiszta volt a levegő. Befordult a szomszéd utcába, és a Sanhuán erőddel ellentétes irányba indult, menet közben azon tűnődve, vajon mit jelenthet ez a hirtelen csend. Nem egy háborúról tudósított már, ott volt Kongóban, Vietnámban és Malajziában. Így elég tapasztalattal rendelkezett ahhoz, hogy le tudja vonni a megfelelő következtetéseket. Először is kétségtelenül Fével ágyúi voltak, melyeket eddig hallani lehetett. A kormányerők tüzérségét személyesen látta Szent Pierre határába vesztegelni. Fével ágyúi pedig lőttek valamire, valószínűleg a gyalogságra, amit Fével feltámadásának a hírére Sir Rier septében a negrító völgybe küldött. Most az ágyuk elhallgattak, és ez azt jelentette, hogy Fével ismét mozgásban volt. A gyalogsága megtámadta Sir Rier katonái. katonáit. A kormánycsapatokat már jócskán megtépázhatta az ágyutűz, míg févöl embereinek viszonylag sértetlennek kellett lenniük. Nem volt lehetetlen, hogy févüléknek sikerült áttörniük. Ha a következő sor már jóval közelebbről fog eldördülni, az azt fogja jelenteni, hogy févöl került ki győztesen az ütközetből. Az éjszakai támadást választotta, ami a specialitása volt, mióta visszavonult a hegyekbe. Az emberei is erre voltak kiképezve, és valószínűleg egy közülük Szörnyőr két katonájával is felért, ameddig Févől diktálta a csata feltételeit. Ha azonban nyílt terepre kerülnek, Szörnyőr tüzérségének és légierejének a keresztüzébe, az végzetes lehet számukra. Févől nagy kockázatot készült vállalni azzal, hogy lejön a szánt öblött körülölelő síkságra. Okos stratégiája és a szerencse, hogy a kormányerők tüzérsége elakadt. Csökkenteni látszott a veszélyt. annyira lekötötték gondolatai, hogy kis híján neki rohant egy rendőrségi őrjáratnak. Az utolsó pillanatban megtorpant és behúzódott az árnyékba. Majd boldogan fellélegzett, amikor a járőrök tovább haladtak, anélkül, hogy észrevették volna őt. Mire Rapszhorn házához ért, három újabb őrjárat elől kellett elrejtőznie. Évfél volt, mire bekopogtatott a konzul kapuján. James Fowler Dawson sikeres író volt. Nem csak a kritika értékelte, olyannyira, hogy esélyesnek látták a Nobel-dírak, hanem a könyvei is szép számmal fogytak, így sok pénzt keresett. Persze a pénzből soha elég, ezért Dawson gondosan ügyelt rá, hogy a sajtó ügynökei által kialakított imidzse mindig megfeleljen az olvasók közönség elvárásainak. Az első regénye, a Tárpom abban az évben jelent meg, amelyikben Hemingway meghalt. Abban az időben még szabadúszó volt, amerikai sportmagazinok számára agyalt ki különféle történeteket arról, milyen dicső dolog félméteres pistrángot fogni, vagy farkas szemet nézni egy két lábra ágaskodó szürke medvével. Mondani se kell, nem örvendett valami nagy sikernek, így akkoriban éhes író volt. Amikor a tárponk felkerült a legnagyobb példászánba eladott könyvek listájának a tetejére, senki nem volt annyira meglepődve, mint Dawson. Ismerve azonban a közönség ízlésének szeszélyes voltát, igyekezett konzerválni sikerét, ezért nem csak jó író akart lenni, hanem sokat szereplő színes egyéniség is. Magára öltötte tehát a Hemingway válláról lehúlt palástot, és elhatározta, ő is talpi férfi lesz. Elefántot és oroszlántőt Afrikában, karthalat fogott a Karib-tengeren, hegyet mászott Alaszkába. A saját sportlepülőgépén repült, és akárcsak Hemingwaynek neki is volt egy látványos repülőgép balesete. Különös módon minden egyes alkalommal ott volt valaki, hogy fotóval örökítse meg ezeket az eseményeket. De mégsem volt Hemingway. Az oroszlánok, amelyeket megölt, hajtók által bekerített rémült vadállatok voltak, és egyet se sikerült egyetlen lövéssel leterítenie bunker biztonságúvá erősített gps amikor az alaszkai hegycsúcsot meghódította, gyakorlatilag felszállították a tapasztalt, jól megfizetett hegymászok, és tiszta szívből gyűlölte a repülőjét, mert félt a magasságtól, és csak akkor ült vele, ha feltétlenül szükséges volt a róla kialakított kép ápolásához. A halászatot azonban megkedvelte, és nem is csinálta rosszul. Mindezeken túl dacára összes negatív tulajdonságának jó író maradt, Noha rettegett attól, hogy kiesik a múzsák kegyeiből, és a legújabb könyve bukás lesz. Kirakadt képe csillogott. A neve főcímekben szerepelt a világ újságjaiban, a pénz ömlött bank számlájára. Semmi oka nem volt rá, hogy ne legyen elégedett. Élvezte, hogy nincs a világnak olyan nagyvárosa, ahol ne ismernék. Élvezte azt is, hogy minden repülőtéren újságírók és fotósok fogadták, akiket a nagyvilág eseményeivel kapcsolatos véleménye érdekelt. Még soha nem került olyan helyzetbe, hogy nevének puszta említése, ne húzta volna ki a bajból. Így azt sem aggasztotta túlságosan, hogy vajettel együtt egy cellába dugták. Korábban is volt már börtönben. A közvélemény csak kuncogott, valahányszor tudomás szerzett egy újabb kalandjáról. De soha se tartották ott egy-két óránál hosszabb ideig. Egy névleges büntetés, egy adományozás a rendőrárvák alapjának, egy leereszkedő bocsánatkérés, és a Jim Darbson név ismét szabaddá tette. Semmi oka nem volt rá, hogy azt gondolja, ezúttal másképp lesz. – Jó lesz, ne mond mondta zsémbesen. – Azok a kurafiak elvették a flaskámat. Vajet megvizsgálta a cellát. Az épület régi volt, vastag, masszív falakkal, az ablak szűk, magasan vágott, rácsok nélküli. Vayet aki nem állíthatta, hogy törpére teremtette az ég, még egy székre felállva is alig látott ki a keskeny nyíláson. A tér túlsó oldalán látható, homályosan derengő épületekből úgy ítélte, a rendőrfőkapitányságnak otthont adó épület második emeletén lehetnek. Lelépett a székről és megkérdezte, mi a fenének kellett fegyvert viselnie. Mindig van nálam fegyver, felelte Dávszó. Az én gyakran kerül bajba az ember, tudja. Mindig akadnak őrültek, akiknek nem tetszik valamelyik írásom, vagy kölykök, akik be akarják bizonyítani, hogy keményebb fából vannak faragva, mint én. Egyébként van rá engedélyem. Néhány évvel ezelőtt kaptam egy halom fenyegető levelet, és történt egy-két furcsaság a házam környékén, úgyhogy beszereztem a pisztolyt. Nem tudom, hogy jó ötlet volt-e még az államokban is, mondta Vayett. Az viszont biztos, hogy itt bajba sodor minket. A fegyverviselési engedélyével pedig nem fog kihúzni minket a csávából. Nem lesz nehéz kikerülni innen, legyintett mérgesen, Davson. Nem kell egyebet tennem, mint megvárni, hogy valaki értelmesebb és olvasottabb jöjjön, mint ezek a járőröcskék, És megmondani nekik, ki vagyok. Aztán már mehetünk is. Vayet közelebb lépett hozzá, és a szemébe nézett. Komolyan? Persze, a pokolba ember, engem mindenki ismer. Ennek a kis banán köztársaságnak a kormánya nem fog újat húzni szembácsival csak azért, hogy engem bosszantson. Már maga az a tény, hogy börtönbe csuktak, felháborodást fog kiváltani a világ közvéleményéből. És ez a Surrier nevű fickó nem lesz bolond, hogy hagyja még rosszabbra fordulni a helyzetet. Vájt tehetetlenül sóhajtott. Nem ismeri Szörnyért? Először is ki nem állhatja az amerikaiakat, másodszor pedig nem fogja érdekelni ki maga ha egyáltalán hallott Big Jim Dawsonról, amit erősen kétlek. Dawson alig kapott levegőt eme eretnek kijelentés hallattam. Nem hallott rólam, már hogyne hallott volna rólam? Hallotta az ágyulövéseket? Sir Yard az életéért harcol. Befogta ezt egyáltalán? A félvölgyőz, Sir Yard hallott ember lesz. Ebben a pillanatban sem szembácsi, sem bárki más nem érdekli őt. Egyszerűen nincs rá ideje és akár csak egy orvos, ő is eltemeti a hibáit. Tehát, ha tudomást szerez róla, hogy mi itt vagyunk, számíthatunk rá, hogy célba lövő versenyt tartanak a tiszteletünkre a pincében. Ezért reménykedem benne, hogy senki sem fogja értesíteni. – De hát előbb kell lennie egy tárgyalásnak, – tiltakozott Dalson. – Azt hiszem, értesítenem kellene az ügyvédemet. – Az Isten szerelmére – fakadt kivályt. Hol élt maga eddig? A holdon? 20 ezer embert végeztetett ki bírói ítélet nélkül az elmúlt hét évben. Egyszerűen csak eltűntek. Már is elkezdhet imádkozni azért, hogy ne kövessük őket. Nos, ez badarság, jelentette kihatározottan Dawson. Már öt éve járok San Fernandezre horgázni, de még semmit nem hallottam ezekről a dolgokról. És ismerek jó néhány kormányhivatalnokot. Náluk kedvesebb fiúkat keresve sem találhatnak. Persze, feketék. – De ettől még nem tartom kevesebbre őket. – Milyen liberális gondolkodásunk? – jegyezte meg gúnyosan Vajet. – Meg tudja nevezni valamelyiket a fiúk közül? Talán ők valóban a segítségünkre lehetnek. – Lássuk csak. – Persze. – A belügyminiszter. – Egy döké nevű fickó. – Ó, ne! – nyugodt fel Vajet, és lerúgyott egy székre. – Mi a baj? – Vajet felnézett. Megpróbálom elmagyarázni világosan és érthetően. A maga kedves pajtása, Döki, Szörier titkos rendőrségének a feje volt. Szörier azt mondta neki, csináld ezt, és Döki megcsinálta. Olyannyira szorgalmasan, hogy a végére egész szép kis halom hulla gyűlt össze. Döki azonban elkövetett egy szarvas Az egyik hulla mégse volt annyira hulla, amennyire lennie kellett volna. A pasas feltámadt, és most itt van. Odakint durogtat az ágyúival. Févölnek hívják, ha még nem jött volna rá. Dawson a térdére csapott. ennek nem örül cseppet sem. Mit gondol, hát, mi történt dökével? Dawson gyanakvó képet vágott. Honnan tudja? Igaza van, senki se dutatja, folytatta Váját. Döké elment, eltűnt, mintha sose létezett volna. Töröltetett. Az én személyes véleményem az, hogy megbánta hibáit és a föld alá bújt No, persze nem önként. De hát olyan kedves, barátságos fickó volt. Ellenkezett még mindig Dalson. Megrázta a fejét. Nem értem, hogy kerülhette el figyelmemet. Író vagyok. Tudnom kellene egyet -egy mást az emberekről. Egyszer még horgászni is kimentem vele. Csak ismeri az ember azt, akivel együtt horgászik. Miért kellene? kérdezte Vajert. Az olyanoknak, mint Döké, két egymástól függetlenre keszre van osztva az agyuk. Ha maga vagy én megölnénk egy embert, akkor tettünk életünk végéig késírtene minket. Nyomot hagyna az énünkön. Döki azonban megölett valakit, és már abban a pillanatban el is felejtette, hogy kiadta rá a parancsot. Cseppet sem bántja a lelkiismeret, tehát nem látszik rajta, nincs a homlokára írva, hogy mit tett. Jézusom, mondta undorral eltelve Daphson, egy tömeggyilkossal horgáztam. Többé nem fog vele, efelől biztosíthatom. És mással sem, ha nem jutunk ki innen. Dawson dühöngeli kezdett. Mi a fenét csinál az amerikai kormány? Van itt egy támaszpontunk. Miért nem lett már réges-régen megtisztítva ez a sziget? Hány van magától, Dawson? Nem látja, mi folyik az óra előtt, és amikor valaki beleharap az órába, rögtön az amerikai kormánynak sikoltozik segítségért? A kormánya nem szándékozik beleavatkozni a sziget belügyeibe, és jól is teszi. Ha beavatkoznának, ahogy ezt a dominikai köztársaságba is tették, tönkretennék a térség országaival kialakított diplomáciai kapcsolataikat, amivel nagy szívességet tennének az oroszoknak. Egyébként is ez a legjobb megoldás. A szabadságot nem lehet tálcán felkinálni egy nép számára. Neki magának kell megszereznie azt. Fével tudja ezt, és most épp azzal van elfoglalva, hogy megszerezze népe számára az áhított szabadságot. Tekintette Dawsonra vándorolt, aki közben leheveredett az egyik ágyra, és összehúzta magát, ahogy egy rémült kisgyermek. Maga akarta elvinni az autómat, ugye Dawson? Nem volt rendőr, aki el akarta indítani. Maga volt az. Dawson bólintott. Felmentem maguk után az emeletre, és hallottam, hogy a forgó forgószérről beszélgetnek. Megijedtem, és úgy gondoltam, jobb lesz, ha elmenekülök, amíg még nem később. Miket egyszerűen csak ott hagyott volna? Dawson még összép húzta magát. Igen. Wyatt kinyújtóztatta a lábát. Nem értem, mormogta. Egyszerűen nem értem. Maga Dawson, a nagy Jim Dawson, az a férfi, akinél jobban lőni, verekedni és repülni emberfia nem tud. Mi történt magával? Dawson magára terítette a takarót és a fal felé fordult. Menjen a pokolba, mondta folytott hangon. A rendőrök hajnali négykor jöttek értük. Kirángatták őket a cellából, végig őket a folyosón. A szoba, amelybe beterelték a két férfit, sivár volt és rideg, mint minden vallató szoba. Az asztalnál ülő rendőrtiszt is megfelelt a szabványnak. Hideg, szemételen tekintete, szemtelen arca úgy illette a környezetbe, mint keresztes hálójába. A tiszt kifejezést ellenül végig mérte őket, aztán azt mondta. – Bolondok, egyenként kellett volna hozni őket, Öt vigyétek vissza! A töltő túllával wyatt mutatott, akit azonnal kirángattak a folyosóra és visszacipeltek a cellába. Miután a zárban baljósan csikorgó kulcs ismét elzárta a külvilágtól, vaját neki támaszkodott a falnak és az esélyeit latolgatta. Nem tartotta kizártnak, hogy Diké hamarosan hálótársat fog kapni. Az ágyulövéseket már jó ideje nem lehetett hallani. Wyatt csak remélni tudta, hogy félvölt nem győzték le, mert félvölt volt az egyetlen esélyük arra, hogy élve kijussanak innen. Ha félvölt nem foglalja el St. akkor Dawson és ő vagy golyót kapnak a fejükbe, vagy megfurladnak a cellába, ha a vize ellepi a várost. Lefeküdt az ágyra, de nem tudott pihenni. Agya továbbra is lázasan dolgozott. A rendőrök heveny érdeklődést mutattak Manning és Fowler a két északi parton lakó angol iránt. Miért foglalkoztak épp velük egy polgárháború kellős közepén? Aztán eszébe jutott, mit mondott Kauston a fegyverszállítmányokról, és azon tűnődött, vajon miért nem Campo de la lakik a két férfi, azon a helyen, ahol Kauston szerint a fegyverek partra kerülnek. Ha ők is benne vannak a tranzakcióban, nem csoda, hogy Sir Reart érdekelték a dolgait, és ebből kifolyólag a szigeten tartózkodó összes többi angol is. Végül a fáradtság mégis győzedelmeskedett. wyatt elnyomta az álom. Amikor felkeltették, a reggel első fénysugarai már bemerészkedtek a szűk ablak nyiláson. Az őrök ismét a folyosó végén lévő szobába vitték, ahol nyoma sem volt Davsonnak, csak a tisztült mosolygósan az asztal mögött. Jöjjön, Mr. Vagy üljön le, kérem! Ez nem kérés volt, hanem parancs. Vajat leült a székre, és keresztbe tette a lábát. Rúzó főfelügyelő vagyok, mondta a rendőr tisztangolú. Nem gondolja, hogy elég jól beszélem az angolt? Én maikában tanultam. Nagyon jól beszéli, ismerte el Vajat. Ennek örülök, mert így biztosan nem fogjuk félreérteni egymást. Mikor találkozott utoljára Meningel? Soha nem találkoztam vele. És Fullerrel ről Bele sem. De azt tudja, hogy hol laknak. Elismerte. Nem ismertem el semmit. Felete közömbösen vajat. Azt mondtam az alárendeltjének, hogy úgy hallottam az északi parton élnek. Azt is mondtam neki, hogy sohasem találkoztam velük. Rozó az előtte heverő papírlapra nézett. Mióta dolgozik az amerikai hírszerzésnek? Kérdezte annélkül, hogy felpillantott volna. Micsoda? Kiáltott fel vajat. Ez nonszensz! Rozó felkapta a fejét. Akkor a brit hírszerzés alkalmazza. Brit game! Magának elment az esze. Vesztette vajet. Én kutató vagyok, meteorológus. És ha már erről van szó, elárulok valamit. Forgó szél közeledik. Ha két napon belül nem ürítik ki a várost, Szentpérnek egyetlen lakója sem fogja túlélni. Mindenki vízbe fog fúni. Rozó megértően mosolygott. Igen, Mr. Wyatt, tisztában vagyunk vele, hogy ezzel fedezi magát. Ahogyan az sem titok a számunkra, hogy a brittek és az amerikaiak látták el fegyverekkel félvölt, aki meg akarja dönteni ennek az országnak a kötőrvényes kormányát. Na, ebből elég, csapott az asztalra Wyatt. Látni akarom a brit konzult. Látni akarja ravshorn Hont kérdezte Rosszindulat indulatú vigyorral rossz, rossz szó. Ő is látni akarta magát, egy másik angolla együtt. Itt voltak, hogy kivigyék magukat. Sajnálatos, hogy hivatali pozíciója miatt nem tudtuk letartóztatni, Rathorn. No, Noha hát tudjuk, hogy ő a vezetőjük, de a kormányon már el is küldött egy tiltakozó üzenetet Londonnak, a konzol visélkedése miatt. Rathorn, mon's non grata. Rosszó videóra még szélesebbé vált. Látja, latinul is tudok, Mr. Wyatt. Nem rossz ez egy tudatlan niggertől van, a tudatlan a megfelelő szó! – morogta Vajet. A rosszos róhajtott, ahogyan a tanás róhajt, amikor egy különösen tanuló próbára akarja tenni a türelmét. – Nem kellene sértegetni engem, Vajet. Vegyen inkább példát a társáról, a cinkosáról, az amerikai ügynökről. – Táson vallod, ezek az amerikaiak nem is olyan kemény fickók, mint amilyennek ennek beállítják magukat. – Mi a felét vallhatod be? – dühöngött Vajet. Éppen olyan ártatlan, mint én. Megfogta a szék szélét, és érezte, hogy nedves lesz a tenyere. A lába elé nézett, és egy széttaposott vérfoltot vett észre a padkok. Az asztal szélére fröccsent vércseppek sem tűntek fel neki eddig. Gyűlölettel izzó tekintette nézett föl rosszóra. Igen, vájt vallott, mondta vidáman rosszul. Elővette tiszta papírlapot az asztal egyik fiókjából, és vaját elé csúsztatta. Nos, mutatott rá a fogolyra a tollal. Előről kezdjük az egészet. Mikor látta utoljára meninget? Soha nem láttam meninget. Mikor látta utoljára fuller Soha nem láttam fuller felelte monoton hangon vajett. Rosszul gondosan az asztalra helyezte a töltő tollát. Próbáljuk ki, van-e legalább olyan legény, mint asszon? kérdezte szelidem. Nagy inkább ne. Az mindkettőnnek jobb lenne. Wyatt tudatában volt, hogy két rendőr áll mögötte az ajtó közelében? Egyikük sem mozdult, egyikük sem okozott neszt, mégis tudta, hogy ott vannak. Azóta, hogy Dawson vére összekente a kezét. Úgy döntött, megpróbálja hasznát venni a Raphs Horton-oltan Rosszom, Szörjér meg fogja nyúzni magát emiatt. Rosszó is egyet, de nem szólt. Gondolom, nem is sejti, hogy itt vagyok. Nagyon-nagyon mérges tud lenni, ha valaki keresztezi a terveit, de hát ezt magának nem kell mondanom. Tegnap Hippolit épp akkor kapott tőle alapos fejmostást, amikor a palotában jártam. Maga tegnap találkozott az elnökkel? Rosszó hangja, mintha már nem lett volna annyira magabiztos. Persze, felelte Váját olyan természetességgel, mintha minden napos vendég lett volna az elnöki palotában. Közelebb hajolt Rosszóhoz. Tudja egyáltalán ki az az ember, akit az imént véresre vertek? Ő egy híres író. Hallania kellett Big Jim danszorról. Mindenki hallott róla. Rosszó fészkelődni kezdett. Megpróbálta elhitetni velem, hogy ő... Hirtelen elhallgatott, mert vaját felnevetett. Hát, szép kis kalamajkát okozott, mondhatom. Sir sikerült alaposan megszorongatnia ennek a félvölnek, de ez nem gond, az elnök kezelni tudja a válságot. Ezt ő maga mondta nekem. Az amerikai támaszpont azonban nagyon aggaszta. Nem tudja, hátba fogják-e támadni, vagy nem. El tudja képzelni rosszul, mi fog történni, ha megteszik? Az amerikaiak és félből úgy fogják összeroppantani szörjjört, mint a harapófogó a diót. Mi köze mindennek hozzá? kérdezte bizony Rosszó. Vajet hátradőlt a széken, és jól megjátszott szörnyűködéssel a főfelügy előre merett. Nos, maga bolond, maga tálcán szolgáltatja az amerikaiaknak az ürügyet, amire annyira várnak. Daphne nemzetközi személyiség, de mindenek előtt amerikai. Brooks parancsnok meg fogja kérdezni Szörnyörtől, hol van Dawson? És ha az elnök nem tudja elevenen és értetlenül átadni neki, akkor Brooks támadni fog, mert maga mögött tudja a világ közvéleményét. Eddig csak szemlélője volt az eseményeknek, mert az amerikai kormány nem akarta kockáztatni a térségben elért diplomáciai sikereit. De most, hogy egy potenciális Nobel-díjas. Egy Dawson tekintéjével bíró figurát kevertek bele a polgárháborújokba, lépni fog. Rosszó csendben rágódott. Vajet hagyta néhány másodpercig főni a saját levében, aztán folytatta. Ugyanolyan jól tudja, mint én, Rosszó, hogy Dawsonnak fogalma sincs arról kik ezek a Manning és Fuller nevű fickók. Maga rám akart ijeszteni vele, de nem sikerült. Hadd mondja el magának valamit, Rosszó főfelügyelő. Amikor Brooks meg fogja kérdezni, hol van Dawson, Surrier fel fogja kutatni érte a várost, mert tudja, hogy ha nem szolgáltatja vissza az írót, akkor az amerikaiak rátörik a hátsó bejáratot, és neki vége. És ha Surrier megtudja, hogy rosszó ostoba fejjel túllépte a hatáskörét, és fél hótra verette Dawsont, akkor a maga élete félpennit sem fog érni felügyelő. Ahogy most a dolgok, akár már el is kezdhet készülni a halára. Vagy ha mégiscsak van egy kis a orvost hív a Dawsonhoz, amilyen gyorsan csak tud, aztán megpróbálja valahogy rávenni, hogy tartsa a száját. Hogy hogyan? Hm, az már a maga dolga. Alig tudta megállni, hogy ne nevessem, látva rosszul halára vált bűnbánó arcát. A főfelügyelő végül összeszedte magát és intett az őröknek. Vidék vissza ezt az embert a cellájába! Két erős marok ragadta meg Wyatt vállát, ám ezúttal jóval kíméletesebben, mint a korábbi alkalmakkor. Miután belökték a cellájába, Wyatt hosszú perceken át remegett. Aztán leültett székre, és akárcsak a rosszóval való első találkozását követően az esélyeit kezdte latolgatni. Úgy véltett, most már legalább rosszótól nem kell tartaniuk. A másik problémájuk azonban még nem oldódott meg, még nem sikerült kijutniuk az épületből és a városból. Rosszó további puhítása tehát elengedhetetlen volt. Vayet sejtette, nem kell sokat várnia, és újra látni fogja a főfelügyelőt. Rosszónak eszébe fog jutni, hogy emlegette ismerettségét Szörnyérről, és erről talán kétségtelenül többet akar tudni. A rájára pillantott. Már hét óra volt, a napfény csak úgy ömlött be a cella ablakán. Vayet remélte, Castonnak és a többieknek volt annyi eszük, hogy nélkülük is nekivágjanak az útnak. A gyalog is mentek, mostanra már jókora utat megtehettek. Lassan a kinti is eljutott a tudatáig. Már azóta hallani lehetett, hogy visszahozták a cellájába, de annyira el volt mélyülve a gondolataiba, hogy mindeddig észre sem vette. A tér felől motordübörgés bakancsuk csattogása hallatszott. Durva kiabálással látszőve. Az őrmestereknek a világ minden hadseregével ugyanolyan fére ismerhetetlen hangjuk volt mintha egy zászlóhaj készült volna felvenni állásait a tére. Vajet felállt, az ablak alá rúgta a széket, és felmászott. A fal vastagsága miatt a látószög túl kicsi volt, csak a tér túloldalán lévő házak homlokzatát láthatta. Ott állt egy darabig az ablak alatt, az ajokból kísérelve meg Aztán feladta. Épp le akart szárni a székről, amikor ágyuk dördültek el, olyan közelről, hogy a forró reggeli levegő megremegett. Wyatt lábújhegyre ágaskodott, kétségbe esette nyújtozva, hogy végre lásson valamit, és sikerült is elkapnia egy vöröses villanást a szemközti háztetőn. Egy pillanattal később az épület homlokfala beomlott, és iszonyatos porfelhő közepette, eltűnt Wyatt riad tekintete elől. Aztán a robbanás szele őt is elkapta, és sűrű üvegszilánk eső kíséretében a cella ajtajának vetette. Vajet hallotta, hogy a feje tompa döbbenésen neki csapódik a masszív faalkotmánynak. Aztán elveszítette az eszméletét.